A lepratelep. TELEP A találékonyságon kívül persze azért más is volt a tarsajukban. Két órán átpakolták a terepjárót, amíg végre befejezték a rakodást. Jó lenne szemlét tartanunk, bizonytalankodott fergasson. A hadvezérek is megtekintik a csatamezőt, mielőtt parancsot adnának a támadásra. – Erre most nincs időnk! – rázta meg a fejét Zombori az órájára pillantva. – Rövidesen leszáll az este, tiszta idő van, szépen látszik majd a hold. – Az évszázad legfényesebb éjszakája! – sóhajtott fel Cartwright. Gabriel pokrozva csavarva ült a boróka bokrok előtt, kezében lött, melyel az angol kínálta meg. – Magunkkal visszük! – intett felé a fejével Ferguson. – Jönni akar, hadd jöjjön! – nem árt, ha többen vagyunk. És ha ő is? Majd megfigyeljük. Sokkal rosszabb, ha nemet mondunk neki. Nem kéne szólni Fortunio doktornak? Elkéstünk vele. Ezt már magunknak kell végigcsinálnunk. Mielőtt elindultak volna, Zombori beszámolt róla. Mit találtak Mrs. Palmer sátrában, pontosabban az ágya alatt? Te jó ég, fohászkodott Julia van der Haas. Ki az ördög bújkálhatott – Egy pasas? – Nincs jelentősége, mondta Zombori, miközben úgy érezte, soha nem volt még a világon semminek se nagyobb jelentősége. Csupán azt jelenti, hogy Mrs. Palmer nem tartozott közénk. – Ezzel azt akarja mondani, hogy hozzájuk tartozott? – Nagyon úgy néz ki a dolog. Sokszor beszéltünk már róla, de jó, ha ismét az eszünkbe vésik, hogy nem ismerjük a kicsik igazi erejét. Lehet, hogy messziről meg tudnának bénítani minket. Hatalmukba kerítik az agyunkat, és azt csinálnak velünk, amit akarnak. – Szép kilátások! – sápadt el egy leheletnyitva professzor. Alec Ferguson a kezében tartott utazótáskában nyúlt, fejhallgatókat és az ingükre tűzhető mikrofonokat húzott ki belőle. Az összetekeredett készülékek nem nyújtottak bíztató látványt. Fergasson, azonban addig ügyeskedett, amíg szétválasztotta őket egymástól. – Mi a csoda ez? – nézett feléjük meglepődve Karahan. – Elővigyázatosság! – magyarázta az angol. – Ne feledjék, fogalmon sincs róla, mi vár ránk. – Mégis mi a fene ez? – Beindítunk a sátramban egy készüléket, ennek a jelzéseit fogja a fejhallgató. A készülék olyan hullámokat bocsát ki, amelyek zavarják az agy bizonyos receptorait. Másféleképpen szólva, van némi esélyünk rá, hogy megzavarja azokat a hullámokat, amelyek segítségével a kicsik megpróbálhatnak a hatalmukba keríteni bennünket. Némi esélyünk! Az angol bólintott. Mivel fogalmunk sincs róla, milyen hullámokkal dolgoznak, a védekezés is erősen bizonytalan. Lehet, hogy az egész nem ér hajítófát sem. Hát ez megnyugtató, húzta el a száját Julia Fanderház, megpróbálva terjedelmes szűke kontyára illeszteni a fejhallgatót. Mikor tegyük fel? Legszívesebben azt mondanám már is, csak hogy ez esetben nehezen értenénk egymást. Talán elég lesz akkor, ha már elég közel leszünk a lepratelephez. Valami hang azért átszűrődik a fejhallgatókon. A legszükségesebbeket meg tudjuk beszélni, miközben a zavarás sem szünetel. – Istenem! – sóhajtotta Giulia van der Haas. – Egyéb csoda fegyver? – Mindent a maga idejében. Wowny professzor az órájára pillantott, és megcsóválta a fejét. – Nagyon kevés az időnk, rövidesen feljön a… meg fogjuk találni őket? Zombori sóhajtott egy nagyot. Korábban magam is bizonytalan voltam benne, most viszont már jobban bízom a sikerben. Mi hozta meg a vizalmát? kérdezte a professzorasszony. – asszony. Gabriel, látott egy piramist a telep közepén, és? Ha jól sejtjük, ezen az éjszakán több áldozatot is be akarnak mutatni az isteneiknek, már pedig az áldozatot a piramis csúcsán illik bemutatni. A piramis köré gyűlnek, hogy megünnepeljék ezt a ritkán látható éjszakát, amikor holdisten legközelebb van a földhöz. Ott lesznek valamennyien a piramisnál. – És ha nem? – kérdezte Lamártin. – Erre ne is gondoljunk. – És ha ott lesznek? – Akkor jövünk mi. Julia van der azonban egyáltalán nem tetszett a többiek magabiztossága. Maguk szerint vannak kicsik, és vagyunk mi. Hát, ha még mások is beleszólnak a háborunkba. Ki még? kérdezte az angol. Az asszony megigazgatta a kontján a fejhallgatót, majd dühösen lekapta róla. Úgy érzem magam, mintha királyá koronáztak volna, csak hogy a koronám két számmal kisebb a fejemnél. Hogy kik lehetnek még ott? Például a fehér köpenyes. Éppen maguk állítják, hogy a kicsik képesek némi agy megdolgozás után, amit sem sejtő nagyokat a hatalmukba keríteni. Mit tudják maguk, hányan lehetnek a segítőik? Ez aztán némiképp elvette a kedvüket. Az angol a fogai közé szorította a mozgófejű pipáját, és a semmibe merett. Cartwright a fejhallgatóját igazgatta, Ferguson pedig Vauninak sugott oda valamit. Végül is az angol kivette a pipáját a szájából, és megmondta a vállát. – Nem mérlegelhetünk. Itt az idő, cselekednünk kell. Mindig is tudtuk, hogy a mérkőzés kétesélyes. Vagy elkapjuk őket, vagy nem. Julia Fanderhász azonban még egyet csavatrosz kedvet termelő szerkezetén. Én inkább azt mondanám három esélyes. Vagy elkapjuk őket, vagy nem. Ez csak kettő, mondta az akkurátos karán. Julia Fanderhász ránézett, majd megveregette a professzor vállát. A harmadik az, hogy mi is otthagyjuk a fogunkat, akár csak jó néhányan már erről az elátkozott vidékről. – Ezt akarta hallani? – Ezt, de már megbántam – marogta vála közé húzva a nyakát karahán. – Mostantól kezdve legszívesebben egész reggelig nem hallanék semmit. Pedig nem sokára meghallotta. A kicsik dobolását. A lepratelepnek mondott terület ott feküdt a lábuk előtt, mint egy tíz méteres mélységben. Több domb közé beszorult völgy volt, amely hosszan elhúzódott keleti irányba. A dombok oldalait borító dúsfüvet ezüstöstre festette az éles holtsugár. Karaham megcsóválta a fejét és a holdra nézett. 25 ezer kilométerrel van közelebb, mint máskor. Remélem nincs közöttünk holtkoros – Gébriel eltátotta a száját, és ugyancsak a holdra pislogott. – Közelebb van, mint máskor? – Közelebb, bólintott Karahan. És nem esik a fejünkre? – Nem valószínű, rázta meg a fejét Karahan. Annak idején Allah úgy odaszögezte az égkárpityára, hogy le nem jön addig, amíg az angyalok meg nem fújják a trombitákat. – Érdekes, – dűnnyögte Gébriel. Én még úgy tanultam az iskolába, hogy a hold a föld körül forog, bár őszintén szólva nem igen hittem el. Elavult elmélet, legyintett Karahan. Ma már minden felvilágosulást tudott, tudja, hogy a holdat Allah az égre. Hát a szárnyes lóról hallotta? -e? Nem én, morodta a Gébriel. Az micsoda. Tovább is folytatták volna a diskurzust, ha az angol leneminti őket. – Itt az ideje, hogy feltegyék a hallgatót és befogják a szájukat. Csak akkor beszéljenek, ha feltétlenül szükséges. Karahan Gabrielre kacsintott és engedelmeskedett. Közben pedig olyan képet vágott, amely szavak nélkül elárult, amit akart mondani. Hogy a nagy felfedezései mindig fennakadnak a kicsinyes elmék rostáján. – Mennyi az idő? – kérdezte Cartwright vauny Vauni az órájára pislantott. 11 múlt pár perccel. Kíváncsi vagyok, kivárják-e az éjfélt? Miért várnak ki? Őket a hold izgatja, nem az óra. Julia van der Haas ekközben egyfolytában a piramist és a környékét vizsgálta. Semmi, mondta aztán hirtelen. Maga is meglepődött, hogy olyannak hallja a hangját, mintha a saját magával beszélgetne telefonon. Jól hallanak engem? kérdezte aztán a rövid szünet után. Csak ha beszél mondta Vauni. – Ó, egyem a szívét! – sóhajtotta az asszony. – Van még néhány hasonló szellemesség a tarsójában? Könnyedén csevegtek, de csak úgy sütött róluk a feszültség. Oda lent a réte, békésen aludt a táj. A domboldalakon lecsorgott a holdfénye, és a piramist mintázó földhányás oldalában gyűlt össze tócsák formájában. A piramis maga tíz méter magas lehetett, oldalait fű borította. Belőle kiindulva széles út vezetett a végtelembe, vagy ha oda nem is, hát egy lapos tetejű domb oldalára. Ez a domb nem piramis volt, hanem természetes képződmény. A völgy közepén feküdt, mint egy ketté azt. Mögötte még tovább folytatódott a mező, azt a részt azonban ebből a pozícióból nem lehetett látni. Zombori hanyat dölt és meglazította a fülén a hallgatót. Úgy gondolta, ha valóban megpróbálnák a hatalmukba keríteni, amint megérzi, azonnal visszacsúsztatja a helyére. Így legalább az éjszakai madarak énekét hallja. A levelek alig lengedeztek az ágakon. A gyenge szél elhűlt, mintha ő is az éjszakában gyönyörködött volna. Nyugodt volt minden, mintha a természet átadta volna magát a csodás éjvarázsának. Ekkor zomboriban furcsa érzés kezdett motoszkálni a lelke jött, onnan, ahová csak ritkán merült le az emberi értelem. Ezt a mélységet hívják tudatalattinak, ahol elfeledett őseink árnyai kísértenek bennünket. Néhány percnyi befelé figyelés után megrázta a fejét, és visszacsúsztatta a helyére a hallgatóját. – Valami baj van? – mondta aztán a pulóverére erősített aprócska mikrofonba. – Milyen baj? – kérdezte az angol. – Nem tudom. – Valamit elrontottunk. – Csatlakozom hozzá! – suttogta Julia Fanderház. Nézenek csak le a völgybe! Nem mozdul semmi. Már pedig ha valóban ünnepelni akarnának, már rég meg kellett volna kezdeniük az előkészületeket. A völgyben valóban nem mozdult semmi, mintha a hold ezüst jegébe fagyott volna a világ. – Talán rosszul számoltunk – mondta síri hangon Alec Ferguson. Nem itt tartják az áldozati ünnepségeket? Akkor hol az ördögben? Lamartin csak akkor szólalt meg. Nyugtalanul vibrált a hangja, mint aki lelki ismeretfordulást érez a sikertelenség miatt. Csak itt bujkálhatnak, erről kezeskedem. Ez esetben hol vannak? Zombori hirtelen felkapta a fejét és a piramisra meresztette a szemét. Majd tovább küldte a pillantását a széles, lankás domboldalra vezető úton. – A halottak útja! – mondta hirtelen. Fergasson megkökkenve nézetre. rá. – Micsoda? – Ez a halottak útja. – Miről beszél? – kérdezte az angol értetlenül. – Képzeljék el, hogy az az út, amit odalent látnak és a domboldalra vezet, a halottak útja. Julia van der Haas megrázta a fejét. – Lemaradtam valamiről? Az angol szájában megkoccant a pipa. – Ogy érti, hogy? – Képzelje, hogy teotihuacán fekszik előttünk. – De nem az fekszik, csattant fel enyhe hisztériával a hangjában az asszony. – Ez nem Teoti... – Micsoda? – Hanem a pireneusok. – De onnan jöttek. – Na és? – Olyan helyet kerestek maguknak, amely hasonlít Teoti az asszony még mindig nem értette. Olyannyira nem, hogy izgatottságában lekapta a fejhallgatót a fejéről. – Vigye el az ördög ezt a vacakot! Leveszem, mert úgy sincsenek itt! – Pegye fel azonnal! rivalt rá az angol. Julia van der Haas kedvetlenül vár, de engedelmeskedett. – Métől van úgy becsinálva? Inkább ismerje el, hogy csődöt mondott az elmélete. – Teotihuacán! – ismételte Cartwright, majd kinyújtotta a karját. Képzeljük el, hogy ez itt felettünk Teotihuacán. Mi keletre vagyunk tőle egy domb tetején. Ez a piramis itt előttünk a nappiramisa, mondta Vauni professzor, ha nem tévedek. Dehogy téved, ez valóban a nappiramisa, és az ott a halotta kutya, amely itt nem fut egyenesen tovább, hanem kénytelen felkapaszkodni a domb oldalára. Képzeljék el, hogy nincs ott az a dom, és mi tovább látunk a völgyben. De ott van, békétlenkedett Julia Fanderház. Képzelje azt, hogy nincs. A halottak útja továbbfut, és leszalad a dom túlsó oldalán. Vajon meddig tart az útja? A fenébe is, kapott a homlokához uni professzor. Hogy erre nem gondoltam? Cartwright és Ferguson is csodálkozva néztek zomborira. Csak Julia Ház nem értett még semmit. Na, és Lamartin? Gabriel viszont nem is érdekelt az egész. Levette a fejhallgatót, és egy fűszálat dugott a szájába. Gyanakodva nézegette az állak által felszegzett holdat. – Nem vonnának be engem is magas színvonalú társadalgásukba? – türelmetlenkedett a asszony. Kezdem úgy érezni magam, mint Ivanuska az orosz népmeségben. Mindenki mindent ért, csak ő nem ért semmit. Zombori az asszonyhoz lépett, és a völgy közepén emelkedő dombra mutatott. Ha ezt a helyet Teoti Huakánnak képzeljük, már pedig a fekvése hasonlít rá, akkor az a piramis, amit látunk, a nap piramisa. A dombon vezető út pedig a halottak útja. Ezt már hallottam? Képzeletben tüntesse el a dombot. Jól van, eltüntettem. Most képzelje magát Teoti Mit lát az út végén? A hold piramisát, mondta Julia van der Haas. Zombori rámosolygott. Hát, éppen erről van szó, asszonyom. Gabriel még mindig a fűszálat rákcsálta, amikor Ferguson úgy zuhant mellé, mintha a holtból esett volna le. Emlékszik még arra a napra, Gabriel, amikor itt állt a dombon és a barátjára várt. Gébria meghőkkenve nézett Fergusonra. – Hogy ne emlékeznék, hiszen én mondtam, hogy itt álltam. Azt mondta, látott egy piramisféle építményt a völgy közepén. – Ez az? – Mutatotta a piramisra Gabriel. – Éppen ez az. – Arra is emlékszik, mikor megkerülte a völgyet? – Arra is emlékszem. Ott mentem a dombok tetején. – Lenézett közben a völgyre? Persze, hogy lenéztem, hiszen Albertet kerestem. Mit látott oda Albertet nem láttam, és más sem láttam. Annak az útnak a folytatását látta? Azt láttam. Hová vezetett? Úgy értem, hol volt a vége? Gabriel lemutatott a völgybe. Hát a másik izénél. Mi izénél? A piramisnál. na... Lamartin eltátotta a száját. – Van oda lent egy másik piramis is. Az angol akkorát ugrott, mint egy szöcske. – Persze, hogy van, hiszen Teotihuacánban is két piramis található. Ez, ami itt van előttünk, a nap piramisa. Ő pedig ma éjszaka holdistennek áldoznak, amit csak a hold piramisánál tehetnek meg. – Uramisten! – kapkodott ledegő után Julia van der Haas. – Milyen messze van innen? – Cirka egy kilométer, – mondta Gabriel. – Ha futunk, odaérünk. – Igazítsák meg a fejhallgatókat! – adta ki az utasítást az angol. – Aztán nyomás, hogy még időben odaérjünk. Futottak, ahogy a lábuk és a tüdejük bírtak. Keresztül vágtattak egy emelkedőn, és csak akkor torpanttak meg, amikor a tetején túljutva ismét lejteni kezdett a domboldal. – Merre? – kérdezte le Martin. – Erezkedjünk le! – javasolta Cartwright. – Közelebbről többet láthatunk. – De bennünket is könnyedén felfedezhetnek. – Így is úgy is közel kell mennünk hozzájuk. – Váljunk, ketté! – javasolta Cartwright. – Két oldalról fogjuk közre őket. Ha a völgybe leereszkedő csoporttal valami történne, a másik csoport a segítségére siethet. A fejhallgatókon át úgy is halljuk egymást. Rendben, bólintott az angol, menjen maga fergasson, Karahán és Waumi. Mr. Zombori, jó magam, Mrs. van der Haas, Le Martin hadnagy, valamint Gabriel, lemászunk a dombról, és alulról közelítjük meg őket. Egyre azonban én is nyomatékosan felszeretném hívni a figyelmüket. – És pedig? – kérdezte Ferguson a pisztolyát igazgatva. Az angol megköszörült a torkát, mintha nehezére esne a beszéd. E, – Nem is tudom, hogy mondjam. Arra szeretném figyelmeztetni magukat és magamat is, hogy ne higgyenek, ne higgyünk a látszatnak. – Ezt meg hogy értsem? – kapta fel a fejét Julia van der Haas. – Úgy gondolja, hogy ha az Eiffel látnám odalent, ne higgyem, hogy Párizsban vagyok? – Körülbelül. – mosolyodott el az angol, bár semmi vidámság nem volt a mosolyában. – Valami hasonlóra gondoltam. – Ha bárkivel is izé találkozunk, nem szabad azt hinnünk, hogy ő a miénk. – Nem tudom, izé világos-e. Vauni lehajtotta a fejét, és a földet piszkálgatta a lábával. Úgy értem, ezt az elmondottakat, hogy rá aztán igazán nem tartozik a dolog. Szóval nyöszörögte az angol a pipája fejét forgatva, hogy ha mondjuk előkerülne valaki, és talán közeledne hozzánk, és talán azt mondaná, hogy segíteni szándékozik nekünk, nem feltétlenül kell azt hinnünk. Zombori megnyugtató mozdulatot tett a kezével. Értem én, professzor. Ha előkelülne Mrs. Palmer, nem fogok újjongva a nyakába hullani. Erre gondolt? Sir Winston szájában megroppant a pipa. Lényegében igen. És arra, hogy én sem, én sem, nem indulhatnánk már végre? türelmetlenkedett Julia van der Haas. Elindultak. Éppen csak leértek a dombajába, amikor zombori fülhallgatójában megszólalt Cartwright hangja. Valaki követ benneteket? Zombori tudta, hogy Cartwright zsebében ott rejtőzködik egy kicsi, radarhoz hasonló készülék, amelyet nemrég fejlesztettek ki az intézetben. Elsősorban a föld alatt rejtőzködő nagyobb tárgyak észlelésére használták, de bizonyos körülmények között nyomkövetőnek is megtette. Ható távolsága azonban korlátozott volt, alig néhány száz méter. Zombori felemelte a kezét és megállított. Cartwright szerint jön mögöttünk valaki. – Ki lehet az? – suttogta Julia van der Haas, felemelve a revolverét. – Ki jön? – suttogta Zombori a mikrofonba. – Kicsi? – susogta a válasz. – Milyen kicsi? – Honnan a fenéből tudjam? Gyorsan követ benneteket, szinte repül. – Mikor ér ide? – Fél perc múlva, cirka. Zombori felemelte a kezét, és nagyot kiáltott. – Hasra? Mintha géppisztoly sorozat kaszálta volna le őket. Már ott is van, susogta a fülükbe Cartwright. Zombori felemelte a fejét. Apró árnyék mozgott valahol az ezüst tenger mélyén. Aztán egyszerre csak váratlan dolgok történt. A kicsi onnan érkezett, ahonnan nem várták. A hátuk mögül repült feléjük, mintha a sugarakról potyant volna le. Könnyed ugrással előttük termet, majd az angolra vetette magát. Julia van der Haas nagyot kiáltott. Bukjon le, Winston, bukjon le! Sir Winston azonban mindannyiuk meglepetésére nem bukott le, hanem támadójával az ölében táncolni kezdett. Ne lőjenek, ne lőjenek az Istenért! Mi történt? Rémüldözött Cartwright hangja a fülükbe. Történt valami? Csak zorro szökött utánunk, nyögte az angol. Nyugass már! A frázt hozzaránk, dörmögte a fülükbe Vauni professzor. Nem lehetett volna elzárni azt a dögöt? – Ez nem dög! – mondta sértődötten az angol. – Ez egy angol kopó! – Ha vége lesz ennek a bulinak, megeszem! – fenyegetőzött Vau-ni. Mondja meg neki! Az angol odasugott néhány hízelgő szót a kutyának, mire Zorró lekushatta a fűre, és várakozva nézett rá. – Mi legyen vele? – kérdezte a másik csoportból fergasson. Visszaviszik? Nincs már rá időnk! – Velünk jön, – mondta határozottan az angol. – Hát, ha még szükségünk lesz rá. Hey, – Hé, maguk is hallják? A hallgatókon át is a fülükbe csapott a kicsik dobjainak idegborzoló hangja. Julia Fander megtorpant és félrehajtotta a fejét. – Mi a helyzet? – Érdeklődött az angol. Nem tetszik a dobszó? Nekem sem, közölte Cartwright. Már mi is halljuk. Az angol az ugrándozó kutyát simogatva az asszonyhoz lépett. Hall valamit? Csak dobszót, azaz talán még valami mást is, mintha csalogatnának, mintha píztatnának, Gyertek! De ez nem biztos. Karahan. U Úgy érzem Karahan professzort fenyegeti valami. Hall engem, Karahan Karahán nem válaszolt. Zombori érezte, hogy megáll benne az ütő. Válaszoljon már, Karahan. A másik csoportban ekkor zűrzavaros kiáltozást támadt. Össze-vissza beszélt mindenki, majd hirtelen igen élesen felcsattant Cartwright hangja. Most jöttünk ki egy emelkedő mögül. Rossz volt a vétel. Mi a helyzet? Beszélni szeretnék Karahanna, mondta Julia van der Haas. Ismét felhangzott az előbbi hangzava, csak most már sokkal érthetőbben. – De hiszen itt volt – kiáltozta Vauni professzor. – Itt állt mellettem. – Hé, hey, Karahán, hol a fenében bújkál? – háborgott Cartwright. – Talán pisilni ment – találgatta Ferguson. – El nem tűnhetett, hiszen nincs itt semmi, csak alapos domboldal. – Menjenek vissza néhány lépést – parancsolta az angol. – Ne többet tíz lépésnél – Éppen tizet léptem, jelentette kisvártatva Fergasson. Most mit csináljak? Nem lát semmi gyanúsat? Nem én. Nyugalom, próbálta megnyugtatni őket az angol. Talán eltévedt, talán... Örülnek, mondta Julia van der Haas. Értem a dobokat. Csalogatnak, de most örülnek. Arohattak ordította a mikrofonba Fergasson. Az átkozott mocskos szemetek! Semki nem kérdezte meg Julia van der Haasztól, minek körülnek a dobok, hiszen valamennyien tudták. Karahánnak körültek. Karahan ott ücsörgött néhány méternyire tőlük, és mindent hallott. A száját azonban nem tudta kinyitni, hogy válaszoljon nekik, hiszen előbb befogta valaki, egy csontos, vékony gyerekkéz, majd rákentek valamit az ajkára, amitől úgy összeragadt, mintha pillanatragasztót használtak volna. Csak jóval később jött rá, hogy az anyag, amely megbénította az ajkait és az állkapcsa izmát nem ragasztó, hanem valami más, talán izomlazító vagy bénító méreg. Ott ült egy veremben, feje fölött tetővel, néhány szürke-pacni társaságában, és képtelen volt megmozdulni. Ekkor döbbent csak rá, hogy nem csak a szája béne, hanem a keze és a lába is. A szürke-pacnik pedig emberek, csak jóval kisebbek, mint a normális méretű emberi lények. Mindazonáltal alig látott valami belőlük, főleg az arcukat takarták el előle. Testüket szürke, vászonszerű köpönyek fette, melynek a csukjája elfette a képüket. Különös, de nem kellemetlen szag árad belőlük. Lehet, hogy valamilyen illatszerszaga. És beszéltek. Beszédük emberi beszéd volt, nem állati hang vagy ufonauták elképzelt röfögése. Nem, földi nyelv volt, amely bizonyos mértékig a hettitára emlékeztette. Karahan rájött, hogy gödörbe zuhant, vagy abba rántották bele. Azt is kénytelen volt továbbá észrevenni, hogy a gödörnek deszkából készített teteje van, amelyre fűcsomókat erősítettek. Ezt a tetőt aztán azonnal a helyére tették, ahogy ő lehullott a gödör mélyére. Társai ott kucorogtak valamennyien, alig néhány méternyire tőle, és ő képtelen volt megboczanni, vagy egyetlen hangot is kiejteni a száján, hogy észrevegyék. – Menjen vissza néhány lépést! – hallotta az angol hangját. – Ne többet tíz lépésnél. – Nem lát semmi gyanúsat? Talán eltévedt. – Talán… – Örülnek – mondta nem messze tőle Julia van der Örülnek. Aztán elfeketedett előtt a világ, és már nem hallott semmit. Julia van der Haas a szemét, miközben megremegett a teste. Eltemették, lökte ki magából a szavakat. A föld alatt van. Melléhez kapta a kezét, és fúdokló köhögésbe kezdett, mintha az ő melkasát nyomná a karahánra hullott föld. Meghalt? Vagy mégsem? Föld van alatta. Föld van mellette. Mit csináljunk? kérdezte Cartwright. Keressünk, vagy. az angol szájában a sokat szenvedett pipa Erre nincs időnk. Meg kell keresnünk Karahant, ordította magából kikelve Vauni professzor. Csak nem képzelik, hogy egyetlen lépést is leszek, ami Karahan nem kerül elő. Fergasson szeliden a karjára tette a kezét, hiszen épp ezt akarják, professzor. Mi az ördögöt? hogy hagyjuk abba, amit elterveztünk. Keressük Karahant, amíg ők megölik a többieket. Úristen, de hát nem hagyhatjuk itt, nem tehetjük meg. Miből gondolja, hogy itt van? Lehet, hogy azóta már a többiekkel együtt az áldozatra készítik elő. Vahuni hallgatott, és Julia van der Haas sem szólt közbe. Pedig ő érezte egyedül, hogy Karahant még mindig itt van a közelben. – Induljanak el! – hallották Cartwright hangját. – Menjenek le egészen a domb aljáig. Ha leértek, szóljanak vissza! Az angol bólintott. Már csak néhány méter volt addig a pontig, amelyről Cartwright beszélt. Amikor leértek, az angol szólni akart, de Cartwright megelőzte. – Jól látjuk magunkat! Most induljanak felfelé! – A völgyet kettészelő domb ott magasodott felettük. Nem volt túl magas, az éles holtfény azonban sokszorosára növelte a magasságát és a tömegét. Úgy érezték, mintha a himalája magasodna föléjük. – Mi lenne, ha megkerülnénk? – kérdezte le Martin. Az angol megrázta a fejét. – Látnunk kell, mi csinálnak. Egész addig mástak, amíg Cartwright rémülten nem közölte velük, hogy nyomtalanul eltűnt Wauny professzor. Az ő eltűnését Julia van der Haas professzor sem érezte meg. A mászás annyira kikészítette, hogy talán még a saját eltűnését sem vette volna észre. Váuni kétségbeesésének a hullámai is csak akkor keltettek vízhangot a lelkében, amikor Cartwright kiáltozása nyomán értesült a dologról. – A rohadt büdös francba! – szitkozódott a jómodorának utolsó is is kutató. Ezek játszanak velünk! – az előbb még itt volt mellettünk, most pedig csak nyugalom, intette az angol, pedig az ő hangja is minden volt, csak nyugodt nem. – Láttak valamit? – Látott valaki valamit? – ordította Cartwright. – Mi van akkor, ha láthatatlanná tesznek bennünket? – kérdezte Ferguson. Nem volt félelem a hangjába, inkább kíváncsiság. – Ne beszéljen marhaságokat! Nincs rá más magyarázat. Vauni itt volt két méternyire tőlem, aztán egyszerre csak nem volt sehol. Ekkor a fickók nem szoktak csak úgy nyomtalanul felszívódni. Ketten maradtunk, panaszkodott Cartwright. Menjenek már fel az Isten szerelmére a dombra, hogy mi is elindulhassunk végre. Julia van der hirtelen a melléhez kapott. Majd meg olyan mozdulatot tett, mintha le akarná tépni a saját fejét. Kő! – mondta a rekedten. – Kő! – Mit jelentsen ez? – kérdezte összehúzva a szemét az angol. Wow, – itt érzem! A kő alatt van! – Itt minden kő alatt van! – döhöngött Cartwright. – Talán még nem említettem, hogy ezen az oldalon, amerre a szem ellát, minden pala vagy micsoda. Vége a fűnek! – A fején is kő van! – Jézusom, nyögte Cartwright! – Menjenek már gyorsan! Julia van der Haas két tenyerek közé fogta a fejét, összegörnyedt, megpróbálta kipiréselni belőle a fájdalmat. Váuni még csak nem is sejtette, mi következik, amikor megpillantotta a körülötte rebdesült denevért. Nem utálta a denevéreket, nem is félt tőlük, de szeretni sem szerette őket. Mondhatni, közömbösek voltak a számára. Ez a fickó azonban úgy röppent el az arca előtt, hogy majdnem súrolta az orrahegyét. Gondolt is magában valami holmi pofátlan denevérekről, de a környezet hirtelen megváltozása elterelte róla a figyelmét. Vigyel szakadt a füves domboldalnak. Ettől a pillanattól kezdve vékony palaféle borította a talajt. A professzor kénytelen volt összehúzni a szemét. Az éles holtsugarak rávágódtak a világos szürke palára, mintha fényeket gyújtottak volna bennük. Úgy felragyogott a környék, mintha milliárdnyi Szent János bogár világított volna a talpuk alatt. A denevér ismét felé lebbent. Meg kell hagynia, furcsa denevér volt, inkább repülő teknősbékára emlékeztetett. Volt feje, amolyan teknőcfej, és két szárnya. Ezeket azonban nem igan használta repülés közben. A denevér sikló repülésben érkezett hozzá. Elsuhant az arca előtt, majd bukfencezett egyet a levegőbe. Vauni összehúzott szemmel nézte a röptét, és éppen fel akarta hívni rá Cartwright és Ferguson figyelmét, amikor az állat perdült egyet, és felhúzott a magasba. Váuni torkát összeszorította a rémület. Szerencsétlenségére úgy, hogy egyetlen árva hangocska sem jött ki a torkán. Úristen! gondolta. Ez a korong! A kicsik korongja, olyan, amilyen nem is régen majdnem levágta a fejem. Fel akart kiáltani, figyelmeztetni a másik kettőt, de már nem maradt rá ideje. A kődenevér iszonyatos sebességgel zuhant a fejére. Vauni megperdült a tengelje körül, és még mindig kiáltani akart, de valaki befogta a száját. Mintha csontos gyerekkezek markolták volna meg minden oldalról. El akart zuhanni, de a kezek nem engedték. Még akkor sem, amikor Cartwright hátrafordult és mondott neki valamit. Érezte, hogy megnyomják hátulról a tarkóját, ő erre odabólintott Cartwright-nak, mintha értette volna, mit mond. Cartwright bólintott és rámosolygott. Kélek, néz rám! zsugározta Cartwright felé a néma könyörgést a szeme. Kélek, segíts rajtam! Cartwright mosolygott és elfordult. Ebben a pillanatban a támaszként szolgáló kezek eleresztették és hagyták, hogy lezuhanjon a a következő pillanatban már nehezet érzett a melkasán, és meghallotta a testére hulló palalapok halk koccanásait. Mire Cartwright felfedezte, hogy eltűnt és keresni kezdte, teljes egészében kőlapok borították. Szája és izmai nem engedelmeskedtek az akaratának. Még akkor sem volt képes életjelet adni magáról, amikor Cartwright majdnem rálépett. Feküdt bénán, mozdulatlanul egy kis gödörben, palával takarva. Aztán arra gondolt, hogy ha itt hal meg a kövek alatt, vajon kilép a helyére a Hawaii Egyetem antropológiai tanszékén. Vigyázzanak! Hallotta hirtelen az angol a legelől haladó Lamartin hangját. Van itt az út mellett egy gödör, vagy inkább szakadék, legalább tíz méter mély. Az angol látta, amit a csendőr a szakadék fölé hajol és belenéz. Mintha markolók vájták volna ki a domb oldalából. Zombori biztos volt benne, hogy nem a természet akarta lenyelni a dombot, hanem az ember. Talán még a lepratelen működésének idején volt szükség építő anyagra, vagy már a kicsik bányázták ki a homokot. Menjenek már, Biztatta őket Cartwright. Pár méterre vannak a csúcstól, azért... Ha nem muszáj, nem utassák magukat. Gyerünk! – sürgette a többieket Lamártin. – Jöjjenek egy kisébe nem lenne kellemes lepocsanni az aljára. Julia van der Haas megtorpant és összerázkodott. Ne, ne menjünk arra! – Másfelé nem lehet! – türelmetlenkedett az angol is. – Egyre fogy az időnk, és még sehol sem vagyunk. – És mi is fogyunk! – tette hozzá figyelmeztetőn Ferguson. – Ott. – Van valami. – mutatott a szakadék felé a professzorasszony. – Valami rejtőzik. – Ott. Az angol betette a szájába pipáját, és bátorítóan Mrs. van der Hászra mosolygott. – Lehetséges, Julia, de akkor is mennünk kell. Hogy jó példával járjon elől, megszaporázta a lépteit. Gabriel odasodródott Julia van mellé, és nagy tisztelette nézett rá. Az asszonyságnak, bocsánat, a boszorkánynak tetszik lenni? Julia van der Haas nyelt egy nagyot. Miért lennék boszorkány? Na, nem azért mondom, ilyet meg Gabriel. A nagymamám is az volt, ő is sok mindent megérzett. Beszélgetett az anyjával is, sokat. Na és? Én is beszélgetek az anyámmal. Csak hogy az ő anyja már tíz éve halott volt. – Menjen csak tovább! – intett Lamartin a felfelé kapaszkodó Zomborinak. – Majd én zárom a sort. Zombori tovább kapaszkodott. Végsősoron az angol követte el a hibát. Amint felírt a domb tetejére, kivette a szájából a pipáját, és előre mutatott vele a völgy egyelőre csak számára látható része felé. – Isten! megvannak! Jöjjenek gyorsan, és nézzenek ide! – ez a kiáltozás aztán elaltatta az éberségüket. Julia van der Haas, hogy megszabaduljon gabriel megrázta a fejét, és néhány szökkenéssel a tetőn termett. Gabriel, amennyire csak a lába és a korabírta, igyekezett a nyomában maradni. Zombori sürgetően hátra pillantott Lamártén hadnagyra, aki megnyugtatóan felé intett. Amit felért a tetőre, őt is letaglózta a látvány. Óriási romváros bontakozott ki előtte, Legalább száz lepusztult házzal, utakkal és utcákkal még egy templomrom is emelkedett a közepén. – Itt bolykának hát! – nyugta az angol diadalittasan. – Mit szólhazzá la Mártin hadnagy? La Martin hadnagy azonban nem szólt semmit. Ahol korábban állt, a meredé szélén most már csak néhány szál fűvet hajlított a feltámadó éjszakai szellő. De ez még nem volt minden. Abban a pillanatban, ahogy Lamartin eltűnt, Julia van der Haas a fűre rogyott és úgy kapkodott a levegőbe, mint az anekdóta beli ejtőernyős, aki csak ugrás után vette észre, hogy elfelejtette felcsatolni az ernyőjét. – Mi történt magával, Julia? – rémüldözött Zombori. – Rosszul van? Julia van der Haas megfordult és a hódfényes égre nézett. – Lezuhant! – mondta Tompa hangon. – De nem lett baja! Ekkor már minden négyen ott tolongtak a meredé szélén, és a lepratelepromjai helyett a mélybe bámultak. Mint hiába, nem láttak semmit odalent, csak az ezüsten leöntött füvet és a romok csillogó felületét. És a távolban a romokon túl egy másik mesterségesen emelt lépcsőzetes emelvényt. A holt piramisát. Pedig Lamartin ott feküdt alig néhány méternyire a lábok alatt. Igaz, nem földdel vagy palával betemetve, hanem a levegőben lógva. Hogy miképp került ebbe a furcsa helyzetbe, arról nehezen tudott volna számot adni. Arra emlékezett csak, hogy vigyázva a meredé szélére lépett, hogy megvárja, amíg valamennyien elhaladnak mellette. Emlékezett az angol zavart mosolyára, amint a kutyát előre engedve el mellette. Öt Julia van der Haas követte, aki viszont ügyet sem vetett a mélységre. Szemét a holt piramisára szegezte. Egyetlen pillanatra még meg is legyintette az angodalom szele, hogy szólni kéne neki, jobb lenne, ha a lába elé nézne, de addigra Julia asszony már felért a domb tetejére. Gabriel ott igyekezett mögötte. Úgy mozgott a szája, mintha egyfolytában az asszonyhoz beszélne. A sort zomborizárta. Steve komoran rápillantott, majd karját súrolva eloldalazott mellette. Ekkor történt az esemény, amire nem emlékezik. Lehet, hogy meglökte valaki, de az is lehet, hogy belekapaszkodott a lábába, vagy egyszerűen lerántotta a mélybe. szerével még megijedni sem volt ideje. Rövid zuhanás után megfogta valami, himbálta egy kicsit, majd magába zárta. Fogalma sem volt róla, miért nem kiáltott, hiszen zuhanás közben kiáltani szoktak az emberek. Ő azonban csak hallgatott, mint a sült hal. Most viszont már hiába kiáltanap, nem tudta megmozdítani a száját. De a kezét és a lábát sem. Ahogy egyre jobban kinyílott a szeme, egyre inkább képes volt felmérni a helyzetét. Rájött, hogy ég és föld között lebeg, mint Mohamed koporsója. a liánokból font függő ágyszerű háló zárta magába, amelyet ügyesen erősítettek fel a szakadék falára mintha óriási zsebet vartak volna fel a Ő pedig belehullott a zsebbe, és feltehetően örökre benn is marad. Megrázta a fejét, a nyaka engedelmeskedett, és ettől a rázástól további fények gyúltak a fejébe. Visszaemlékezett rá, hogy amint belehullott a hálóba, mintha csontos gyerekkezek tapogatták volna végig. Aztán meg, mintha a szájára is kentek volna valamit. Édes volt az íze, mint az erdei Lekvári. Bizonyára a kezére és a lábára is belőle, mivel képtelen volt megmozdítani őket. Igyekezett megpillantani a támadóit, de akárhogy is forgatta a szemét, nem látott egyet sem belőlük. Ekkor vette csak észre, hogy alatta, kissé előre, ott terpeszkedik a holt piramisa. Itt láttam utoljára. Halott néhány méternyire a feje felett egy hangot, amelyben zombori jéra ismert. Én zártam a sort, emlékszem, még hozzá is értem. – Akkor hol van? – Honnan a fenéből tudjam? – Úristen, Zserárd, hol van? – Feleljen, Zserárd, hol van? – A szakadék fenekén – mondta rémült hangon Julia van der Haas. lezuhant. – Egyetlen hang nélkül. – Olyan gyorsan történhetett, hogy nem volt ideje kiáltani. – Arra mindig van idő. – Most nem volt. – Fogja a kabátom szélét mondta zombori valakinek, feltehetően Gabrielnek. – Már fogom. – Kihajolok, és megpróbálom megnézni. Nem akad te fönn valamit. Hát, ha itt lóg egy bokron. – Jó erősen fogja Gabriel. – Fogom én. Hát tessék félni. Ebben a pillanatban a háló, mintha csak értelmes élő lény lett volna, összehúzódott és berántotta Lamartin egy ereszerű képződmény alá. Itt pillantotta meg azt a három kis alakot, akik az eresz alatt kucorogtak. Hiába is kutatta őket azonban a szeme, semmit nem látott belőlük a szürke kámzsától. Egyetlen pillanatra ugyan, mintha egy hosszú, hegyes orr villant volna meg előtte a fényben, de ebben sem volt egészen biztos. – Lát valamit, Steve! – kérdezte az angol odafent. – Semmit, csúszásnak nyoma sincs. – Akkor mi történhetett? köddé vált, akár csak a többiek. – Valamennyien köddé válunk, mondta Julia van Nem lehet, hogy mégis csak oda lent van. – Lelátok egészen a szakadék fenekéig, Sehol semmi. – Most mi legyen? – Tovább, mondta az angol könyörtelenül. – Gyerünk tovább! – Én nem, tétakozott Julia van der Én nem megyek. – Itt akar maradni? – Visszafordulok. – Gondolja, hogy visszaengedik? – Értse meg, Giulia, csak előre menekülhetünk. – Előre? Hova előre? Hogy erre mit válaszolt az angol, azt Lamartin már nem hallotta, mert lecsuklott a feje, és sötét, nyírkos álomba merült. Az angol megkopogtatta pipája fejével a hangszóróját, aztán halkan beleszólt. Halló, kettes csoport, hallanak engem? Előbb nem válaszolt senki, majd csak néhány igen hosszúnak tűnő másodperc után érte a őket hangja. Halló? Jól vannak, csak azt szeretném tudomásukra adni, hogy had Hadnagy eltűnt. Ismét hosszabb csend, majd Ferguson suttogása. Mikor? Néhány perce. Átmegyek magukhoz. Hol vannak? Az angol meghökkent. Nem tetszett neki Ferguson hangja. Az meg egyenesen elképesztette, hogy nem tudja merre járnak. Pedig tudnia kellene. Sőt, alig, ha nem, látni is őket. Alec. Valami baj van? Az. Lát bennünket? Egyelőre nem. De hiszem, látnia kéne. Az fel kellene állnom. Mi a baj? Fel sóhajtott. Cartwright eltűnt. Julia Fanderház érezte, hogy meggyengülnek a lábai, és ha nem guggol le, nem is bírják el a súlyát. Szerencsére még idejében legugolt, és kétségbe esett képpen nézte az ezüst ragyogásban fürdő holt piramisát. Hogy-hogy eltűnt? Majd elmondom, ha lesz rá idő, Biztos, hogy eltűnt? Mit gondolnak magukat, akarom ijeszgetni? Az a helyzet, hogy... Lenyelte egy fa. Az angol is és Zombori is egyetlen pillanatra behunyta a szemét. Milyen fa? Nem tudom, nem ismerem, lehet, hogy füge. Mit jelent az, hogy lenyelte? Nem tudok mást mondani. Itt fekszem, és... Azt hiszem, jönnek. Kis fickók szürke csuhában. Te jóságos Isten, mi atyánk ki vagy a mennyekben? Aztán csend lett. Süket csend. Csak kaparászás hallatszott a fejhallgatójukban, mintha valaki a mikrofont piszkálgatta volna. Az angol figyelmeztetően a szájára tette az ujját, letépte magáról a mikrofont és mutatta, hogy a többiek is tegyék azt. Örömmel tették, csupán Gabriel képén látszott némi sajnálat. Az angol mutatott valamit Zomborinak, aki szó nélkül bólintott. Legugolt Julia van der Haas mellé, előhúzta zsebéből a bicskáját, kipattintotta a pengéjét, és egy kis lyukacskát ásott vele a földbe. Belehullajtotta a mikrofonokat, levette a fejéről a fejhallgatóját, és azt is a tetejükbe tette. Intet, hogy a többiek is vegyék le a hallgatót, majd amikor begyűjtötte valamennyit, a mikrofonokra hajgálta. – Így, né? – mondta aztán elégedetten. – Ezekre már nem lesz szükségünk. – És a, a hullámok? – kérdezte remegő hangon a professzor asszony. Zombori megvonta a vállát. – Úgyis, ők vannak fölénybe, semmit sem érünk velük. Az a gyanom, hogy lehallgatják a beszélgetésünket – – Mi történt Alekkel? – Zombori mélyet sóhajtott. Hm, – Úgy tűnik elkapták. – Őt is, és Cartwrightot is. – És maga ez csak úgy… csak úgy… – Zombori megfogta a csuklóját, és megszólította. Egyelőre nem tehetünk semmit. Úszni kell az árral. – És ha elragad valamennyiünket? – Már nincs visszaút. Julia van der Haas ekkor támadásba lendült. Már pedig olyan váratlanul, hogy sem Zombori, sem az angol nem számított rá. Elkapta a mellette gugoló Zombori vállát, maga felé rántotta, majd a térdével hatalmas erővel az állába rugott. Zombori érezte, hogy leszakad az ég, és a másodperc szölt része alatt hanyat zuhant. Az angol sem járt jobban. Meghökkenve az asszony felé nyújtotta a kezét, Julia van der Haas azonban nem fogadta el, hanem megperdült a tengelye körül, és egy jól irányzott rugással képen találta. Sir Winston a levegőbe emelkedett, és mint egy sikertelen rakéta kísérlet alanya, rövid levegőbeli bucskázás után visszahullott a földre. Ekkor Gabriel következett volna, de ő könyörgön összetette a kezét. – Ne, kérem, kérem szépen ne! – Julia van der Haas kivette a revolverét a zsebéből, és Gabrielre fogta. Tudja, hol vagyunk? Gabriel szótlanul bólintott. Egyetlen pillanatra sem véve le a szemét a ráirányuló fegyvercsőről. Haza megyünk. Maga megy elől, én maga után. Ha megpróbál becsapni, minden különösebb teketória nélkül a seggébe engedek néhány golyót. Érti? É é értem, bólintott Gabriel. Akkor gyerünk! És... ők... Julia van der Haas szétkente a képén az izzadságot. Ők itt akarnak maradni. Hát csak maradjanak. Én odébb állok. Induljon már lövök. Elindultak. Gébriának eze ágában sem volt visszatérni a falujába. Hajtotta a kíváncsiság és a kicsik elleni harag is. Hogy jönnek ahhoz ezek a férgek, hogy bemerészkedjenek a pireneusok közé? Lehet, hogy igaza van az angolnak, és már régóta itt vannak, már itt voltak, amikor ő még meg sem született, de hát mit változtat az a dolgon? Zavarják a jól jövedelmező cigaretta csempészetet, és ráadásul még gyilkolnak is. Le kell számolnia velük. Persze megtehetni, hogy ráhagyja az egészet a tengeren túliakra, csak hogy meg volt győződve róla, ezek a pasasok nem méltó ellenfelei a kicsiknek. Ha valaki képes megbirkózni velük, akkor ő az. Ne forgasson semmit a fejében, mondta az asszony, mintha csak olvasott volna a gondolataiban. Az a lényeg, hogy visszavezessen a táborba. Onnan lemegyünk a faluba. Megbotlott, és végigterült a füvön. Valami elkapta a lábát, és elrántotta. Nagyot huppant, és beverte a fejét egy kőbe. Annyira szerencsére nem esett nagyot, hogy a fegyverét is elveszítse. Bár sajgott a feje, és lilakarikák táncoltak a szeme előtt, feltartotta a revolvert, készen rá, hogy az első gyanús jelre lőjön. Ha felbukkannak a kicsik, rájuk pörköl. Feltérdelt és gyanakodva a hólt fénybe bámult. Gébriel! kérdezte azt a remegő hangon. Hol van? Gébriel! Gébriel nem válaszolt. Amerre a szem ellátott, ezüstfehérben fürdött a domboldal. Az alatt a néhány másodperc alatt, amíg a földön feküdt, nem juthatott messzire. Gabriel azonban ennek ellenére nem volt sehol. – Gabriel! – szólongatta. – Gabriel, kérem, mondja már meg, hol van! Aztán hirtelen összeszorult a melkasa, és le kellett kuporodnia a földre, hogy csökkentse a fájdalmát. Érezte, hogy göröngyök hullanak rá, valami kegyetlen erővel préseri össze a bordáit. – Föld van felette, föld van mellette! – motyogta, és már nem tudta pontosan miről is beszél. – Föld van felette, föld van mellette! Amikor megkönnyebbült, felállt, lefejtette a lábára csavarodott liánt, és lehajtotta a fűre. Valóban lián volt, de ügyesen fonva. Emberi kéz készítette, ehhez kétség sem férhetett. Szeme fölé ernyőzte a tenyerét, és végig a ragyogáson. Tudta, hogy Gébriel itt fekszik valahol nem messze tőle, de azzal is tisztában volt, hogy csak akkor lenne képes rábukkanni, ha végig az előtte ragyogó mezőt. – Ha harc, legyen harc! – mondta megnyugodva, és a liára taposott. – Nem fogok megfutamodni. Sajnálom, hogy megpróbáltam. Sajnálom. Megfordult, és elindult a dombtető felé. Legelőször a kutya vette észre a közeledését. vakantott néhányat, oda hozzá, és a lábához dörgölődzött. A professzorasszony lehajólt hozzá, megvakargatta a fületövét. Az angol éppen a holt piramisát vizsgálgatta a látójával, amikor Julia felbukkant a domb tetejének a peremén. Zombori ráfogta a fegyverét, de nyomban le is ereztette, amint az asszony felemelte a kezét. – Csak én vagyok – mondta, és megállt néhány lépésnyire tőlük. Hontja felbomlott az elmúlt percek viharaiban, hosszú szőke haja a vállára omlott. Zombori még szorult helyzetben is felfigyelt rá, hogy mennyivel jobban áll neki a hosszú haj, mint a vén kisasszonyos konty. Történt valami? kérdezte az angol önkintelenül is a képét tapogatva. Julia van der Haas lehajtotta a fejét. Meg tudnak nekem bocsájtani? Zombori megcsóválta a fejét. – Gébriel? – Azt hiszem, eltűnt. – Csak hiszi? – Eltűnt, mint a többiek. Egyetlen pillanat alatt. – Kicsit megijedtem. Sajnálom, hogy miattam. Zombori hozzálépett, és átkarolta a vállát. Nem maga miatt. Egyébként is megtörtént volna. Valamennyiünket el fognak kapni. – És maga ez csak... – Így mondja? – Zumbori elmosolyodott. – Azzal még csak a csatát nyerték meg, de a háborút nem. Az angol elvette a szeme elől a távcsövet, és az asszonynak nyújtotta. – Meg akarja nézni! Julia van der Haas a szeméhez illesztette a messzelátót. – A piramist nézze! – utasította az angol. – Látja? Julia van der Haas látta a holt piramisának a tetején a furcsa, ki tudja, miből készült épületet. – Mi a csoda lehet? Szenté? Templom. Látja előtte azokat a szürke kőlapokat? Áldozati oltárok. Azokon fogják elvégezni az áldozatot. – Úgy érti, hogy... A szívüket az angol az égre pillantott. Rövidesen meg kell kezdődnie az ünnepségnek. Igyekeznünk kell. De hát, van valami tervük? Alkalmazkodunk a körülményekhez. Vagy kihozzák az áldozatnak szántat a rejtekükből, vagy meg kell keresnünk őket. De hiszen tudják, hogy itt vagyunk. Az angol bólintott. Tudják. Lehet, hogy most is látnak bennünket. – És mi csak úgy belesétálunk az oroszlán torkába? – Tud jobb megoldást! Julia van der Haas félre sikerült menekülésére, és Gabriel eltűnésére gondolt, majd megrázta a fejét. – Sajnos nem. – Akkor gyerünk! Nyomás! Zorró temész előre! Megkezdték a leereszkedést a domboldalon. Csak akkor figyeltek fel rá, hogy ismét peregni kezdtek a dobok, amikor már félúton jártak. Julia Fander ház hiába is próbált visszaemlékezni rá, mikor hallgattak el, mintha valamit tisztára törölte volna az agyát. Olyan nyugodtan ballagott lefelé a domboldalon, mintha nem is a halálba sétált volna. Nagy-nagy nyugalom fogta el a lelkét, könnyűnek és boldognak érezte magát. Van-e annál nagyobb boldogság, mint feláldozni magunkat az isteneknek? Hirtelen megjelent a szeme előtt a levegőben Tlalok, az esőisten szigorú arca. Már régen, lánykorában is az volt a vágya, hogy az Isten tegye magáéva, legyen a szeretője, aztán ölje meg. Végre elérkezett hát a nap. Legszívesebben letépte volna magáról a ruháit, csak hogy Tlaloknak ezzel se kelljen bajulódnia. Hol van már Tlalok? Jöjj és végezzük el, amit el kell végeznünk! Aztán boldogan átlépek a másik világba, miközben a szívem utolsókat ver a kőtálon. Felemelte a kezét, és átszellemült arccal hívni kezdte esőisten. Tlálok! Tlálok! Tlálok! Amikor a két férfi elkapta, már nem volt rajta zubbony, sem blúz, és a nadrágot is éppen lerúdosni készült magáról. Nem teheti meg, hogy ruhában várja a vőlegényét. Lálok siet, hiszen ezen az éjszakán nem ő az egyedüli, aki egyesülni akar vele. A lálok utáni vágyódás megsokszorozta az erejét. Sikerült gyomrónugni az angot, és zomborit is képen törölte. Arra azonban nem számított, hogy a kutya nekiesik. Hiába próbálta meg elrúgdosni magáról, nem hagyta. Belekapaszkodott a nadrágszárába és tépte, cibálta. – Segíts, lálok! kiabálta, ahogy a torkán kifért. Segíts, lalok! Az angol a lábára ült, zombori pedig a kezét szorította le. Szerencsétlenségére a fegyverét kiejtette a kezéből, így nem tudta szitává lőni őket. Pedig azt kellett volna most tennie: szitává lőni mindenkit, aki megpróbál közé és lalok közé állni. Nem! mondta hirtelen egy ismeretlen hang. Nem szabad! Élve kellenek nekünk! A halott ember nem lehet áldozat. Az angol ügyes mozdulattal az asszony szájába dugta a kését. Szétfeszítette összeszorított fogsorát, és zomborira kiáltott. Most! Julia van der Haas érezte, hogy a szájába dugnak valamit, amit ki akart ugyan köpni, de valahogy mégsem sikerült neki. Lálok! Segíts! Lálok! Vörös köt szállt a elé. Elkapta a késpengét és megpróbálta kirántani a szájából. Észesen vette, hogy eközben megsebzi a kezét. Önkéntelenül is nyeldekelni kezdett, amikor az angol a szájába erőltetett kulacsból a torkába öntött valamit. – Lalok! kiáltozta egyre kétségbe esetten. Segíts, lalok! Aztán meglátta az istent. Egy piramis előtt állt, vagy lebegett. A piramis lehetett Teotihuacánban, vagy akár itt a Pireneusokban. Lálok! Kitártotta a száját, mintha le akarná nyelni az építményt. De mégsem nyelte le, csak egyfolytában könnyezett. Julia van der nem tudta, miért sír az Isten, hiszen igazság szerint neki kellett volna élveznie mások könnyeit. Ismerte a régi szokást, amelynek értelmében gyerekeket áldoztak Tlaloknak, és az Isten a kétségbe esett szülők könnyeiben fürödve gyönyörködött a kicsik halátusájában. Lálok! Tlalok! Az Isten felsikoltott, majd lassan darabokra töredezett. Előbb az arca hasadt szét, aztán kihullottak a fogai, és mire segítségkérően hozzáfóházkodhatott volna, ládoknak már nyom sem maradt. Elég, mondta ekkor Zombori az angolnak, kihúzhatja a kését. Julia Fander fogai úgy koccantak össze, mintha Tládokhoz hasonlóan ő is darabjaira akart volna hullani. Amikor felébredt, pokolian fájta a feje. Úgy érezte, le kell hajolnia, ha nem akarja, hogy lebájjon a nyakáról, és végig a földön. – Mi történt velem? – kérdezte a koponyáját tapogatva. – Fejbe találtak valamivel. – Te jóságos ég, véres a kezem! Mi történt velem az Istenért? Az angol a karjára tette a kezét. – Jól van, Giulia! – Azt azért nem mondanám. – Hol van lalok? – Őt látta? – kérdezte Zombori. Julia van der Haasnak hirtelen megjelent a szeme előtt a széthulló istenség néhány darabja. – Valami szobor volt itt valahol, aztán összetölt. – Jézusom, miért vagyok én levetkőztetve? Ki csinálta ezt velem? Az angol megnyugtató mosolyjal simogatta meg az arcát. Maga volt a tettes, Julia! Én? Sir Winston néhány szóval elmondott neki mindent, attól a pillanattól kezdve, hogy lálok után kezdett kiabálni. Az asszony fordult és megigazgatta a ruháját. Maguk szerint mi a magyarázata? Maga jó, médium, Julia, magyarázta az angol. Olyan képességekkel rendelkezik, amilyenekkel csak kevesen. Képes megérteni mások gondolatait, de ha túl sok és túl erős gondolat áramlik az agyába, ezek az agresszív hullámok feloldják az egyéniségét. N Mit csináltak velem? Zombori halványon elmosolyodott. Nem engedtük, hogy teljesen levetkőzzön. Az asszony megrázta a fejét. Kár! Az utóbbi időben úgyis egyre kevesebbet mutogatom magam férfiaknak, de ezen is változtatok, ha megúszom ezt a kalandot. – Kapott egy antihalucinogén tablettát – mondta az angol. – Kénytelen voltam a késemmel szétfeszíteni a száját. Akkor sérült meg az ajka és az ujjai is. – Azaz izé… micsoda? – A tabletta. Új találmány. Mint a fejhallgató és a zavaró készülék. Blokkolni valami receptorokat az emberi agyban. Így aztán hiába küldözgetik maga felé a hullámaikat, mintha páncéllal találkoznának. Ezek szerint a maguk tablettája robbantotta fel a a fejemben? De miért pont velem akarták ezt megtenni? Mert a maga agya képes az ő hullámaik befogadására. Maga a kiváló telepata Gyúlia. Köszönöm szépen, morogta az asszony. Inkább nem kérek belőle. Levetközöm két idegen férfinak, elvágom a nyelvem, a szám, az ujjaimat. Te jó ég, mi jöhet még ezután? Sikótozni kezdett volna a rémülettől, ha megtudja. Amint a Romváros első, lepusztult házai felé közeledtek, az angol csak úgy menet közben kinyitotta a váltáskáját és kiemelte belőle a géppisztolyát. – Ideje felfegyverkeznünk! – mondta Zombori csomagja felé intve. Zombori biccentett, és ő is kivette a fegyverét a táskából. – Nekem is jut? – kérdezte az asszony. – Tud bánni vele? – Olyan bonyolult? – Nem volt az. Zombori megmutatta, hogyan kell használni, aztán óvatosan az asszony kezébe nyomta. – Ha a találkozik, lehetőleg ne hagyja rá beszélni magát, hogy nyírjon ki bennünket. – Majd ellenállok neki valahogy. – Most viszont merre? Mintha csak meghallották volna a kérdését, árnyék suhant át előttük a levegőben. Zombori felkapta a fejét. A valami egy repülőkorong volt, amely elhúzott előttük, majd eltűnt a szemük elől. Rendezzünk a lövészetet? Érdeklődött az asszony. Egyelőre nem. Tudjuk meg, hogy mit akarnak tőlünk. Nem jött több korunk. Ezért megálltak a romváros szélénél, hogy megpróbáljanak tájékozódni. A város valamelyest hasonlított ahhoz, amit Tehuktihuakámból maradt. A félig földbe lakóházak kőfalai ott fehérettek előttük a fényben. A romok utcákat alkottak, amelyek párhuzamosan futottak egymás mellett, mintha csak vonalzóval húzták volna meg valamennyit. Zombori biztos volt benne, hogy tervezett várossal van dolga, amely mérnöki asztalon született. Az utcák a hold piramisa felé vezettek. Ha bekukucskáltak valamelyikbe, a holt piramisának egy távoli darabjára esett a tekintetük. – Hány ember lakhatott itt? – suttogta Julia van der Haas. Ezer? Kétezer találgatta az angol. Ennyi leprás? A középkorban jutott belőlük bőven Európának is. Ki építhette ezt a várost? Az angol megmondta a vállát. Utána kéne nézni a levéltárakban. Bizonyára akad nyoma. Amikor a leprások elhagyták, beköltöztek a kicsit. Vagy el sem hagyták, úgy költöztek be, néhány megszállott apácán és papon kívül mások alig hazavarták a nyugalmukat. Ők is elárulhatták volna őket. És ha hatalmukba kerítették az agyukat? – Újra itt van! – morogta Zombori. – Vigyázzanak! Itt repül felettünk! Villámsebesen a táskájába nyúlt, és két műanyag sisakot emelt ki belőle. – Vegye fel, asszonyom! – Az öné, Sir Winston. Nekem nem kell! – tiltakozott az angol. Legfeljebb a fejem fölé tartom a kezem. A korong egyelőre nem szándékozott a fejükre esni. Ott zümögött körülöttük, majd megfordult és óvatosan az angolnak csapódott. Kicsit lökte csak meg. Úgy látszik nem akar sérülést okozni neki. Ez nekem jött, regisztrálta Sir Winston. Mi a fenét csináljak? Várjunk egy kicsit. A korong már is fordult vissza. Most Zomborinak ütődött, ugyancsak lágyan és óvatosan. Zombori arra gondolt, vajon emberi agy képes lenne kiszámítani az útját. – Azt akarja, hogy forduljunk balra – mondta csípőre téve a kezét. – Arra mi van? – A legszélesebb utca, egyenesen a holt piramisához vezet. Julia van der Haas megcsóválta a fejét, és lenyalta az angol kése okozta sebből szivárgó vért az ajkáról. Nem tetszik ez nekem? Nekem sem, csatlakozott hozzá az angol. Ennek ellenére azt tesszük, amit ők akarnak? Egyelőre igen, bólintott az angol. Nézzék csak! Kiáltott fel hirtelen Julia van der Haas. – Nézzék azt az ablakot! Követték kinyújtott karjának az irányát. Az ablak, amelyre az asszony újja mutatott, alig átlátszó kristálylappal volt befedve. Ezen derengett át egy lámpafénye. – Gyerünk, nézzük meg, mi van ott! Mivel a korong valahol a házak között bolyongott, néhány ugrással az ablaknál termettek. Hiába kukucskáltak azonban berajta, a kristály nem volt elég átlátszó ahhoz, hogy beláthassanak a szobába. – Az ajtó! – kiáltotta az angol. – Nyitva van az ajtaja! A romháznak hiányzott a teteje, így a fény kitölthette minden zugát. Az olajmécses fénye mégis úgy világolt odabent, mintha látogatókat hívogatott volna. – Azték! – mondta az angol az olajmécsesre mutatva. – Tipikus azték munka! Nézze a falakat! A falakat állarcok, sásból szőtt figurák, szőnyegek, használati tárgyak borították. Valamennyi abból a kultúrkörből, amelyet a Kolumbusz előtti közép-amerikai régió termelt ki magából. Csak hogy ezek a tárgyak újak voltak. Valószínűleg még sohasem látták az amerikai kontinenst. A kicsik munkái, suttogta Julia van der Haas. Mi a fene lehet ez? Múzeum? – Ezt nézzék! – Mi ez? – Pincelejárat! – Keresem elő a zseblámpámat? – Látja a csapóajtó faragását? – Ez itt csak mol isten Maja munka! – Zomburi feje eltűnt a csapóajtó nyílásában, majd néhány pillanat múlva ő maga is. Két perc elmúltával aztán már jött is vissza. Szeme idegesen hunyorgott a fényben, ajka széle rángatódzott erős felindultságában. Az angol a lépcső fordította a fegyverecsövét. csövét. – Van ott lent valaki? Zombori szótlanul bólintott. – Aki csik? Zombori megrázta a fejét. Az angol látta, hogy verejték cseppek gördülnek le a homlokáról. – Ha akarnak menjenek le, de vegyenek mély lélegzetet. Julia van der Haas hóna alászorította a fegyverét, és habozás nélkül lesétált a lépcsőn. Némi tétovázás után az angol is követte. Óvatosan a lába elé nézett, ezért csak akkor vette észre, hogy ami ott sötétlik előtte, az nem egyszerű pince, hanem alagút, amelynek ki tudja, hová vezet a vége. És azokat is csak akkor vette észre, akik a fal mellett álltak, kíváncsian rájuk bámulva, amikor felemelte a tekintetét. Felkapta a géppisztolyát, majd nyomban le is eresztette. Azok ellen, akik a falnál ácsorogtak, nem volt szükség fegyverre. A falhoz támaszkodó nők és férfiak halottak voltak, ha ugyan a kitömött emberi bőrt halottnak lehet nevezni. – Te jó Isten! – kapaszkodott az angol karjába Julia van der Haas. Mi ez? Kik ezek? Az angol szeme végigfutott a torz arcokon, a hiányzó fülek helyén, a lerohadt orrokon és ácsúcsokon majd mélyet sóhajtott. – A leprások, illetve az, ami megmaradt belőlük. – Hányan lehettek? – suttogta Julia van der Haas. Több százan – morogta az angol – lehet, hogy ezren is. – Ezt nézze, Sir Winston – mutatott az asszony a hozzá legközelebb álló komor tekintetű férfira. – Nézze a melkasát! – Sir Winston oda nézett. A férfinak az idővasfoga megrágta a durva vászonruháját, és elővillant alul a sárkás bőrű melle, amelyen hosszú vágás húzódott. A vágást később ügyes kezek összevarták, de a valamikori cérna már foszladozni kezdett. – Kivágták a szívét, – mondta tárgyilagosan az asszony. – Valamennyiét. – Minden világos, – dünnyögte az angol. – Mi minden? A kicsik behatoltak a lepra telepre és sorra megölték a leprásokat. Feláldozták őket az isteneiknek. Nem féltek tőlük? Lehet, hogy ők nem kapják meg a leprát, hiszen azt sem tudjuk, kicsodák. Kétségtelen tény, olyan helyzetbe kerültek, amelyről idáig csak álmodozhattak. Rejtve voltak mindenki elől, ugyanakkor szabadon gyakorolhatták a vallásukat. Értem ez alatt, hogy feláldozhatták a nyomorult leprásokat, és még attól sem kellett tartaniuk, hogy elfogy az áldozatra való, hiszen érkezett bőségesen utánpótlás. Arra természetesen vigyáztak, hogy mindig legyen kéznél egy-két megdolgozott agyú nagy, aki a hivatalos szervekkel elintézhette az ügyeiket. Később, mikor a lepratelepet bezárták, nyilván akadhattak problémáik, például kíváncsi lennék rá, hogyan szerezték be az élelmüket. A lepratelepek gyakran önellátóak voltak, mondta a professzorasszony. Megtermelték a legszükségesebbeket? Régen igen, viccentett az angol. Manapság azonban ez már nem megy. Figyelje csak azt a fekete ruhás nőt ott. A hozzájuk csatlakozó zombori kezében akkor már ott volt a lámpája, melyet a táskájából kotort elő. A felvillalon fény végigfutott a pergamen arcú asszony fekete köpenyén, fehér fejfedőjén. Apáca, Suttogta Julia Fanderhaas. Ezek megölték a pácát. Attól tartok többet is. Miért éppen őket kimérték volna? Zombori odalépkedett az egyik halotthoz, majd óvatosan végighúzta ujját a bőrén. Nem múmia, mondta. Az angol bicentett. Bizonyos értelemben kétségkívül nem az. Ismeri a kitöméses technikát? Zombori bólintott. Julia van der Haas azonban rémültet a fülére szorította a kezét. – El ne mondják! Ő is tudta, amit a két férfi, hogy az aztékok gyakorta alkalmazták ezt a módszert, főleg kukoricaisten ünnepének idején. Az erre a célra kiszemelt fiatal lányokat megölték, vagy megfojtották, vagy elvágták a nyakukat, majd gondos munkával, ősi technika alkalmazásával lenyúzták a bőrüket. Igyekeztek úgy végezni a feladatokat, hogy a bőrön minél kevesebb sérülés keletkezzék. Amikor aztán a napra kitett bőr teljesen kiszáradt, egy pap öltötte magára az ünnepségen, és eljárta bennek kukoricaisten előtt a rituális táncot. A bőrt később kitömték, esetenként meg is őrizték az utókor számára. Rettenetes, vette le a tenyerét a füléről Julia van der Haas. Bennünket is ki fognak tömni. Zombori nem szólt semmit, de akaratlanul is arra gondolt, milyen jól mutatna az asszony szőke sörénye az egyhangúan sötét barna arcok között. Arra riadtak, hogy a korong leszállt utánok a pincébe. Ügyesen lavírozott az átjárók és ajtónyílások között, mintha valaki a távolból irányította volna. – Alig, ha nem mennünk kell! – marogta az angol. – Azt akarják? – csuttogta a korongra, meresztve a szemét Julia van der Haas. A korong, mintha igen tintett volna, meglibbent a levegőben. – Vége a kirándulásnak! – mondta Zombori, amikor a korong lecsapott rá, és súrolta az oldalát. – Azt akarják, hogy menjünk ki! – Hová? – nyöszörögte az asszony. – Azonnal megtudjuk! – – Istenem, de hát maguk felkészültek valamire? Az angol megmondta a vállát. – Mondjam azt, hogy a halára! – Úristen! Felmentek a földszintre, majd kiléptek az ajtón át az utcára. Abban a pillanatban, ahogy kitették a lábokat, a lámpa a szobában. Zombori nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy egy másik korongoltotta el. A korong Zombori oldalához ütődött. Zombori megértette, hogy azt kívánják tőlük, forduljanak be abba a kis mellékutcába, amely merőleges volt a Holt piramisához vezető utakra. – Ez... ez meg mi? – riadozott az asszony. – Kedvem lenne kiereszteni egy sorozatot. – Semmi értelme – nyugtatta az angol – úgysem találná előket. csak a saját kell lehet harcolni ellenük. – Jó lenne, ha megmondaná, mire gondol – Mielőtt az angol bármit is szólhatott volna, a kő megállt az óruk előtt, és ott lebegett a levegőben. Zombori csak ekkor fordult az asszonyhoz. – Arra kérem, ha a bármit is parancsolnának önnek, engedelmeskedjék nekik. – Én? – Ön, Giulia. Eddig nem mondhattam önnek semmit, mert nem lehetünk biztosak benne, a tablettával lévő hatóanyag jól végzi a dolgát. Maga is ezt tette volna a helyünkben. Szeretném azt hinni, hogy bizonyosak benne, – Ön az ő emberük. – Jézusom! – Adja ide a géppisztolyát. – Ne, nem! – Adja csak ide! – A professzornő végül is odadta. Magánál nem szabad, hogy fegyver legyen – mondta Zombori. – Minden tegyen meg, amit csak kérnek magától. – Mindent! – Ön, kedves Giulia, többször is megkérdezte, mi a tervünk. – Nos, a tervünk ön. – Mondhatnám úgy is, hogy az ön kezében van az életünk. Jézusom, de én semmire sem vagyok felkészülve, azt sem tudom, mi sem tudjuk. De ezt most nincs időnk megbeszélni. Újra itt a korong. A korong megérkezett, kisé előre terelte őket, majd eléjük állt. A három betolakodó megtorpant. A hold is megállt az égen, mintha nem tudtam felszabadulni a furcsa látványtól. Zombori felemelte a karját. Ott valaminek a bejárata. A korong, mintha bólintott volna mindhárman a mutatott irányba fordultak. A kis utcát teljes hosszában egy hatalmas ház töltötte ki, amely durván faragott kövekből épült lapos tetővel. A tető alatt második szint is húzódott, ebben azonban nem égtek fények. A főcinti teremben viszont ugyanazok a halványan pislogó olajmécsesek világítottak, mint a megnyúzott ember múzeumában. – Gyerünk! – biztatta őket Zombori. – Azt akarják, hogy köszönjünk be hozzájuk – Elindultak a ház bejárata felé. A korong elégedetten lebegett a fejük fölött. Zomorinak feltűnt, hogy az ajtó szemöldök részét és a keretét is egyetlen kőből faragták ki. Olyasféle motivumokat látott rajtuk, amilyenek oda Közép-Amerikában díszítették a piramisvárosok építményeit. – Menjenek! – suttogta Julia van der Haas. Maga menjen előre, Steve! Zombori néhány pillanatra még megtorpant, és megveregette az asszony bálát. Próbáljon meg úgy viselkedni, mintha örömét lelné benne, bármit is lát. A kő hirtelen megmoczant a fejük fölött, és a professzor asszony fejéhez vágódott. Nem ütött nagyot. Julia van der Haas még csak a földre sem zuhant tőle. Csupán a fejbőrét sértette meg, mert az ütés nyomán vékony vércsig kezdett szivárogni a füle mellett. Zombori az asszonyhoz ugrott volna, de az angol keményen elmarkolta a karját. Julia van der Haas megtántorodott, és az ajtókeret kövébe kapaszkodott. Közben egyetlen pillanatra a kőhöz érintette a homlokát. Oda, ahonnan egy tátott szájú szörnyetek nyújtogatta a karmait feléjük. Julia van der Haas ekkor sikoltozni kezdett. Ismét a hajához kapott, mint odafent a domboldalon, mivel azonban már nem volt kontya, amit leereszthetett volna, csak szőke sörényét borzolta össze és rázta a homlokába. Zomborit mitológikus fúriára, vagy egyszerűen csak egy vérszomjas boszorkányra emlékeztette. Tlalok! kiáltotta az asszony a mennyezet felé tárva a karját. Tlalok! Zombori összenézett az angollal. Rímületet és tanácstalanságot sugárzott a pillantásuk. Julia van háznak ekkor már csak a szeme fehérje látszott. Villámsebesen leeresztette a karját, és vetközni kezdett. Előbb a terepszínű nadrág került le róla, majd a zubbonya, végül sorban minden ruhadarabja. Amikor abba hagyta a vetkőzést, csak egy vékony, divatos bugyi maradt a testén. – "Lálok", kiáltotta felemelve a karját. – Tiéd akarok lenni, lálok." Mire felúcsúdtak a meglepetésükből, Julia van der Haas már eltűnt a ház belsejében. Az angol Zomborira nézett. Ennyit a receptorakról, mondta csüggetten. Ennyit a tablettákról, tette hozzá Zombori. A megbillent megbillent mellettük, és beterelte őket abba a helyiségbe, amelyben Julia van der Haas eltűnt. A terem küszöbét átlépve megtorpantak, mert úgy érezték, nyomban rájuk szakad az ég. Nem a helyiség nagysága lepte meg őket, pedig őszintén szólva az is meglephette volna. Az utca teljes hosszán végig húzódó háznak az egész alsó szintje egyetlen hatalmas teremből állt, amelyet végestelen végig halványfényű lámpák és püstölgő fákják világítottak meg. Nem is a fehérköpenyes csukjás alakváltotta ki a rémületüket, aki ott állt velük szemben ugyancsak rövid csövű a kezében, pedig tőle is megijedhettek volna. Sokkal inkább az a jelenet megtette meg a térdüket, amely ott bontakozott ki a szemük előtt a mécsesek és a terem hátulsó fertájában égő fákják könnyű, kellemes illetu füstjéből. Mivel a csukjáját nem mozdította meg, semmit sem sikerült megállapítaniuk az arcából. – Üdvözlöm Önöket! – mondta kifagástalan angolsággal, de érzelemmentes fennhangon. – Lépjenek be a halára szántaklak helyére! Míg az angol ezt a látványt nézte iszonyodó tekintettel, zombori pillantása Julia van der Haasra tévedt. A professzorasszony ekkor már a földön ült, a fehér csukjás lábánál képét a hosszú fehér köpenyhez dörzsölgette. Olyan szeretettel és hűséggel nézett fel a félig láthatatlan alakra, mintha a rabszolgája lett volna. Dobják el a fegyvereiket, parancsolta a fehér köpenyes. Zomborinak az volt az érzése, hogy női hangot hall, pedig a csukja elvette a hang minden színét. Engedelmesen a földre ejtették a géppisztolyukat. A fehér köpenyes megcsóválta a fejét, aztán hátra lökte a csukjáját. Az angol felkiáltott és Tétuva mozdulattal eldobott fegyvere után nyúlt. A lehulló csukja szabaddá tette lámás doktornő csinos, szépen metszett arcát. Az egyik meglepetés a másikat követte, ha ugyan a rémítő jeleneteket meglepetésnek lehet nevezni. Zombori és és az angol is már akkor észrevették a terem közepén a menyezetről lecsüggő liánokat, amikor beléptek az ajtón. A liánok végén emberek lógtak fejjel lefelé. Abban a pillanatban, ahogy lámás doktornő hátra tolta a csukjáját, az egyik alak úgy fordult, hogy zombori szeme futhatott az arcán. A mennyezeten függő szerencsétlen fickóban Alec Fergusonra is ment. Meglepődtek? kérdezte a doktornő, megragadva a hűséges tekintette rámosolygó Julia van vállát. Kutasd át őket! Julia van engedelmeskedett a parancsnak. Még az angol kisbicskáját is kiemelte a zsebéből, a táskájukat pedig a falhoz rugdosta. Rendben van, Giulia dicsérte a más doktornő, megsimogatva a hűséges kutya, tekintette rávámuló asszony fejét. Tudod, hogy meg fogsz halni? Az asszony szemében örömvillant. – Tudom, minél előbb szeretném, nagyon szeretném. Rövidesen sor kerül rá a más doktornő. Összeszorította az ajkát, és a két férfira nézett. – Valamennyien meg fognak halni ezen az éjszakán. – Tudják, milyen éjszaka a mai? – Holdisten éjszakája. – Holdisten pedig megköveteli az áldozatot. Az angol bámult Lamás doktornő szép arcára. – Kicsoda maga. Lamás doktornő szemében nem csillogott meglepetés, mintha nem érte volna váratlanul a kérdés. Mégis abban a pillanatban, ahogy elhangzott, verejték cseppek bukkantak elő a homlokán. Látszott rajta, hogy mondani akar valamit, de mintha iszonyatos erő akadályozta volna meg benne. Én szolgálónő vagyok, őt szolgálom minden erőmmel. Ha kell, meghalok érte. – És a többiek? – kérdezte az angol. Az asszony lehajtotta a fejét, és hagyta, hogy peregjenek le a kőpadlóra a homlokán született verejtékcseppek. Süket csend lapult odabent, a korong sem röbdösött a levegőben, mintha talált volna magának valahol egy kényelmes leszálló pályát. Ebben a pillanatban harsány vonítást hallottak az utca felől, és mielőtt megmozdulhattak volna, lefegőfülű árnyék ugrott be a szobába. Haragos morgás kísérletében az angolhoz futott, és letett a lábához valamit. Lamás doktornő felemelte a fegyverét, és már majdnem meghúzta a ravaszt, amikor valahonnan figyelmeztethették, hogy felesleges a fegyvere után kapkodnia. A lefegő fülű árnyék az angol lábánál ült, és szüntelenül morgott. Zombori érezte, hogy az ő arcáról is ömlik a veríték, nem csak Lamás éről. Ez mi? bökött az árnyékra a doktornő. Nehezen mozgott a nyelve, mintha kicsit többet ivott volna a kelleténél. – Kutya! – mondta az angol. – Az én kutyám. – Hogyan került magához? – Hiszen ez zorró. – Az bizony! – vicentett az angol. – Fortunio doktor nekem ajándékozta. Zombori csak ekkor vette észre, hogy amit a kutya odatett az angol lábához nem más, mint egy korong. Talán az, amelyik ide kísérte őket. Lamás doktornő félrehajtotta a fejét. Az angol aggódva nézte az arcát, biztos volt benne, hogy most születik a döntés a kutya sorsa felől. Lamás doktornő végül is elmosolyodott. – A kutya lelketlen állat, – mondta határozottan, és mintha megkönnyebbülés érződött volna a hangján. – Nem veszélyes. – Zorról biztosan nem, – helyeselt az angol. – A kutyát is feláldozzuk. Az olmékok néha kutyát áldoztak holdistennek. Felemelt karjával a felakasztottakra mutatott. Meghalnak veletek együtt. Még van egy kis időtök. Addig... Az angol gúnyosan elmosolyodott. Zombori még sohasem látott ennyi gúnyt az arcán. Még akkor sem, amikor kiderült, hogy Lord Chesterwood mezopotámiában görög sisakként határozott meg egy perzsafazekat, és erről hírt is adott a régészeti tanulmányokban. – Ezt a mérkőzést elveszítettétek! – mondta Lamás doktornőnek. Vége a játéknak! Miféle játéknak? kérdezte Tompa tekintettel a szép doktornő. Megtettem a megfelelő intézkedéseket, hogy elkapjanak benneteket. El is fognak. Ezt nem értem, mondta a doktornő. Akkor figyeljetek! mosolygott az angol a bajuszát simogatva. Jól jegyezzétek meg minden szavam. Ha nem értenétek, inkább kérdezzétek meg még egyszer. Lamás doktornő biccentett, nem szólt semmi, csak a fejét mozdította meg. Nem tudom, kik vagytok, mondta az angol, de nem is érdekel. Zombori tudta, hogy az angol hazudik, hiszen semmi nem volt a világon, talán immár Sofit kivéve, ami annyira érdekelte volna, hogy valójában kicsodák is a kicsik. Csak az érdekel, hogy tűnjetek el innen. El foglak űzni benneteket, ha csak nem akartok egyezkedni velem. Mit jelent az, hogy egyezkedni? kérdezte a doktornő. Megmondom, de előbb elmondom, mit tettem. Ismét megsimogatta a bajuszát, majd vett egy mély lélegzetet. Tudom, miben áll az erőtök. Abban, hogy alig tudnak rólatok valamit, és amit tudnak, az sem más, csak sejtés. Babona. Felemelte a karját, és a liánon lógó öntudatlanokra mutatott. Mielőtt idejöttem volna, óvintézkedéseket tettem ellenetek az ő nevükben is. Időzített bombát hagytam hátra, amely a halálom után is felrobban, és a pokorra küld benneteket. – Mi az a bomba? kérdezte a doktornő. – Még nem mondtam el, mi igazából az erősségetek. – Az, hogy nem tudják, hol vagytok. – De én már tudom, – Napok óta. – És? – ha tudomást szereznek az emberek arról, hogy léteztek, és hogy hol éltek, halára vagytok ítélve. Soha többé nem áldozhattok az isteneiteknek. – Ezt ön nem fogja megakadályozni. – Én nem is, de mások megfogják. Hónap megkapják az illetékesek a levelemet. – Milyen levelet? Amit ma írtam, mielőtt elindultam volna ide, írtam egy levelet. Megírtam benne, hogy léteztek, és ha nem hinnék el, hát látogassanak el ide. A csendőrségről, a rendőrségről és a katonaságról van szó. Jöjjenek ide, és kutassanak a hajdani lepratelep házaiban és a piramisaitokban. Ne a liputiakhoz menjenek, ne is a kórházhoz, és ne az iskolához. Azokban úgysem találnak semmit. Ide és túrjanak fel mindent. Rövidesen a kezükbe lesz a levelem. Mire feljön a nap, idejönnek helikopterekkel és fegyverekkel. Ő ellenük nem sokat tehettek. Gondoljátok, hogy elég lesz néhány repülőkorong az ágyuk és a helikopterek ellen. Lamás doktornő félrehajtotta a fejét. Továbbra is ömlött a veríték az arcáról. Hazudsz, mondta végül. Nem küldtél levelet. Végig – Figyeltek, figyeltünk. – De küldtem, – mondta az angol derű arcon. – Bizony, hogy küldtem. – Hová? – Be a városba, a megfelelő helyre. – Kivitte a levelet? – Az angol mosolygott. Megsimogatta a bajuszát, és szinte teljesen nézett le más doktornő szenvedő arcába. – A kutya. – Zorro. – Lamás doktornő fájdalmasan felkiáltott és összegörnyedt, mintha korbáccsal vágtak volna végig rajta. – Nem! – kiáltotta védekezően maga elé kapva a kezét. – Nem tehetek róla! – Öljen meg! – kérdezte Julia van der Haas készségesen. Lamás doktornő hallgatott. Julia van der Haas elindult az eldobott fegyverek felé. A kutya rámordult ugyan, de az angol halk szavára veszteg maradt. – Ne! – emelte fel a karját Lamás doktornő. Mit akartok? Először is, hogy engedjétek őket szabadon. és a mennyezetre felfüggesztettek felé intett. Az lehetetlen. Ők már holdisteni. A kollégáink. Egyszerű áldozatok. A tiétekével együtt kerül a szívük a kőtára. Akkor jönnek a katonák és a csendőrök. Lamás doktornő félrehajtotta a fejét és hallgatott. Zombori tudta, hogy most döntenek a sorsukról. Lamás doktornő rövid hallgatás után felemelte a kezét. Jöjjenek, csak jöjjenek, ha akarnak. Az angol csalódottan megsimította a bajuszát. Ezt a menetet elveszítették. Olyan csend volt a teremben, hogy a kutyamorgás a támadó medve hörgésének tűnt. A kanócok nyugtalanul sercegtek a falon, mintha azzal fenyegetőznének, hogy kialszanak. Amíg a lámpák és a fákják sercegését hallgatta, Zombori megpróbált megbizonyosodni róla, kik lehetnek a liánokon. Egyedül Fergassonban volt biztos, hiszen látta az arcát, bár erősen zavarta, hogy a lecsüngő testek takarják egymást, mégis megkísérelte megszámolni őket. Háromszor is neki veselkedett, és mint háromszor hét testet sikerült elkülönítenie egymástól. Ezek szerint Miss A. Bakr, Lucy Meyer, Vauny professzor, Carahan professzor, Nick Holmes professzor, Cartwright és Lamartin vannak odafent. Szerencséjére éppen ebben a pillanatban tört be egy erősebb húzat a terembe, és a testek, mintha furcsa formájú, túlméretezett csillárok lettek volna, himbálózni kezdtek a légvonatban. Így már nem csak a számokat ellenőrizhette, hanem arról is meggyőződhetett, hogy valóban azok lógnak itt a liánokon, akikre gondolt. Vauni vaskos alakját nem volt nehéz megkülönböztetnie a többiekétől, akár csak Lucy akinek a szemüvegét ezer közül is megismerte volna. Miss A. Bakr, vékony, kígyószerű teste, alig volt vastagabb a liánnál, amelyen lógott. Nick Holmes alacsony növése miatt akár a kicsik is maguk közé fogadhatták volna. Lamartin öles termete viszont kitűnő tájékozódási pontot kínált. Tőle jobbra mindenkiről megállapított a kicsoda. A maradék kettő át nem lehet más, csak Karahan és Cartwright. Már régóta ismerjük egymás doktornő, mondta az angol. Egészen pontosan ön és Mr. Zombari. Ugye nem először látták egymást itt a Pirineusokban? Lamás doktornő arcán azóta, hogy bejöttek ebbe a terembe, először jelent meg emberi vonás. – Rájött? – kérdezte mosolyogva. – Sajnos elég későn – ismerte be az angol. – Korábban is rájöhettem volna. Önök először Teotihuacánban találkoztak, igaz? Lamás doktornő arcán elégedettség hullámzott át, majd egyetlen másodperc alatt megváltozott az arc kifejezése. – Nem tudom, miről beszél, – mondta vontatottam. Soha nem voltam Teotihuakánban. Orvos vagyok, voltam. – Így is jó, – mosolygott az angol. – Ön szerezte be a kicsik élelmét a kórházon keresztül. – Én voltam a gazdasági vezető, – viccentett más doktornő. – Annyit rendeltem, amennyit csak akartam. Jól becsapott bennünket, vágott keserű grimaszt az angol. Azt hittük, magát is a kicsik rabolták el. El kellett hitetnem magukkal, hogy nem belük vagyok. Ha maguk megakadályoztak volna benne, hogy azt tegyem, amit kell, nagy bál származhatott volna belőle. És szalazár doktornő kérdezte Zombori. Lamás doktornő arcán gyűlölet hullámzott át. Nem kerülheti el a sorsát, ő is a mi kezünkben van. Ma éjszaka nagy áldozat lesz, mint egykor Uxmában. Akkor sok ezer embernek egyszerre vágták ki a szívét. Ma éjszaka, ma éjszaka. Sóhajtott és letörölgette a homlokáról a verítéket. Fortónió doktor, kérdezte, mint egy mellékesen az angol. – Mi van vele? – Ő is önök közé tartozik? – Fortunio, doktor. – Bunkó. Zombori mindent értett. Ne szerint egyedül csak Lamás doktornő agyát dolgozták meg. Többre nem is igen volt szükségük, hiszen ő volt a kórház gazdasági főnöke. – el az ördög! – Erre sokkal jobban oda kellett volna figyelniük. A gazdasági főnöknek hatalmában áll annyi élelmet rendelnie, amennyi csak akar. Sőt, talán még sikkasztani is, bár arról igazában fogalma sem volt, hogy a kicsik honnan teremtették elő a létezésükhöz szükséges pénzt. Lamás doktornő biccentett, mintha megértett volna valamit, aztán felemelt karral a bejárat felé mutatott. Nézzenek csak oda? Mindketten elkövették azt a hibát, hogy megfordultak. Abban a pillanatban ugyanis, ahogy az ajtó fekete négyszögére mereztették a tekintetüket, Zombori is és az angol is érezte, hogy kiszalad a lábuk alól a talaj, és mire felucsuttak, már a kőpadlón feküdtek. Sem a kezüket, sem a lábukat nem tudták mozdítani. A kötelek, amelyekkel elkapták őket, a sötétség mélyéről indultak ki, és vagy maguktól mozogtak, vagy láthatatlan kezek mozgatták őket. Zombori egyetlen pillanatra, mintha apró árnyakat látott volna elsuhanni az ajtó előtt. A kutya felvonyított, mintha kést szúrtak volna a bordái közé. Elkapta az egyik kötél végét, és játékosan rángatni kezdte. Csorgó nyála, kurrogó morgása, kivicsorított fogai azonban arra figyelmeztetkedtek, hogy esze ágában sincs játszani. Az angol csillapítani akarta, de annyira szorította a kötél, hogy csak furcsa, sziszegésféle hang hagyta el a száját. A kutya ekkor hátraugrott, nem törődve többi a kötéllel. Lamás doktornőt vette célba. Egyetlen szökkenéssel előtte termett, és megpróbálta a kezébe harapni. Csak hogy Mademoiselle Lamás résem volt. Még a levegőben kapta el a kutyát a gép Nem ütötte meg nagyon, csupán kibillentette a lendületéből. A kutya megperdült, és az oldalára zuhant. Nehezen kell csak fel, Zombori már attól tartott, eltörte a csontját. Zorót azonban nem olyan fából faragták, hogy csak úgy eltöredezzenek a csontjai. Nehézkesen ugyan, de feltápáskodott, és talán megismételte volna a támadást, ha valami el nem tereli a doktornőről a figyelmét. A valami a korong volt, amely ismét feltűnt a levegőben. Beröppent az ajtón, és a kutyát vette célba. Talán el is találta volna, ha Zoró jó érzékkel le nem kushad a kőpadlóra. Vagy háromszor ismételte meg a műveletet. A korunk egyetlen egyszer sem merészkedett le a kutyáig, mintha attól tartott volna, hogy a kőpadlóhoz csapódik. Néhány próbálkozás után taktikát változtatott. Már nem akarta elérni Zórót, csupán ott táncolt az orra előtt. Lassan, hergelő mozdulatokkal, mint a bordélyházi táncosnők. A kutya előbb csak figyelte, majd mintha megbabonázták volna, követni kezdte. Arra azért vigyázott, hogy ne emelkedjék túlságosan magasra, ahol a korong elérhetni. A korong némi keringés forgás után az ajtó felé röppent. a kutya utána. Így tűnt el a szemük elől. Az angol azt hitte, mindörökre. Lamás doktornő ismét letörölgette az arcáról a verítéket, és nagyot kiáltott: Gabriel! Zombori, ha tudott volna, a homlokára ütött volna. Gabriel! Mióta csak észrevette az imár a feje felett forgolódókat, egyfolytában az járt az eszében, hogy mintha hiányozna közülük valaki. Hát persze, hogy Gabriel, hiszen őt is a hatalmukba kerítették. Az egyik ajtónyílásban, mert a fákják füstje mögött akár több is lehetett, felbukkant a pásztor. Hajlott tartással közeledett, szemesen rebbent, amikor megpillantotta őket. A terem közepén megtorpant, látszott rajta, hogy parancsra vár. Julia van der Haas, aki az elmúlt perceket révült némaságban töltötte, hirtelen felpattant és kiáltozni kezdett. – Én akarom! Én magam akarom! Én akarom kivágni a szívüket! Engedjétek, hogy én tegyem! Mielőtt Lamás doktornő megakadályozhatta volna, odaugrott hozzá, kikapta az övéből a kését. Zombori mindeddig észre sem vette, hogy Lamás doktornőnek kése is van, és feléjük vetette magát. Zombori rémülten felkiáltott. Julia van der Haas ezekben a pillanatokban egy vállého festményre emlékeztetett. Dús keblei, erős zombiai vadvágyat ébresztettek volna bárkiben, aki nincs olyan szorult helyzetben, mint amilyenben Zombori volt. Szeme villogott, kezében, mintha élt volna a kés. Az angol rémülten felkiáltott, és ugyanezt tette még egyszer Zombori is. Vissza! Kiáltott fel ekkor olyan élesen és olyan furcsa hangon lamás doktornő, hogy Zombori nem is volt egészen biztos benne, hogy valóban ő kiáltotta. -e. Vissza! Julia van der Haas néhány méternyire Zomboritól megremegett, kiejtette a kezéből a kést, de azért a férfinak ugrott. Zombori érezte, hogy izmos ujjai elkapják a torkát és kíméletlenül a gégéjét szorongatják. Az angol egyfolytában ordított a füle mellett, pedig nem is ráirányult az asszony dühe. – Vissza, Giulia! Mint már annyiszor ismét a berepülő korong oldotta meg a problémát. Lehet, hogy az a korong volt, amelyik a kutyát kicsaltak, lehet, hogy másik, minden esetre villámsebes cikázással Giulia van der Haas feje felett termett és rátelepedett a hajára. Csak a másodperc törnedékéig volt ott, ez is elég volt azonban ahhoz, hogy Julia van der mint a kiukat gumimatrac. Lamás doktornő úgy fent megtörölgette a homlokát. Vigyétek őket! Zombori látta, hogy az immár engedelmessé vált Julia van der Haas odalép hozzá, és mintha világéletében ezt csinálta volna, elkapja a lábát. Gabriel ugyanezt tette a vállával. Mire felúcsudott, már úton volt a nagy ismeretlen felé. Csak ekkor maradt némi ideje rá, hogy kicsodálkozza magát a saját állapotát. Inkább kíváncsian, mint igazi rémülettel nyugtázta, hogy olyan merev a teste, mint a fahasáb. Egy cirkuszi előadáson látott hasonlót. Akkor a bűvész és szép segédnője fektetteket csontmerevvé változtatott nézőt két szék támlájára úgy, hogy az egyik támla a tarkóját, a másik a bokáját érintette és mégsem zuhant be a két szék közti üres térbe. Még egy alagútféle kőfalai között vitték, amikor megpillantotta a kicsiket. A falakhoz húzódva álltak, és őt nézték. A tollaktól, amelyek az arcukat borították, nem látta a szemüket. Alig lehettek egy méternél magasabbak, és alig, ha nem mindenük megvolt, aminek egy emberen csak lennie kell. A falak ekkor fényleni kezdtek, mintha belülről világította volna meg őket valami talán a belsejükben áradt a fény, vagy a kicsik úgy terelték a fákják lángjait, hogy felelősüthessenek rajtuk a sugaraik. Zomborit az egyiptomi piramisok sírkamráira emlékeztette a föld alatti világ. Főleg akkor, amikor megpillantotta az első festményeket, színes figurákat a fehéres szürke falon, abban a stílusban és azzal az ábrázolásmóddal, amely a közép-amerikai indián kultúrák sajátja. Az egymásba fonódó, kaotikusnak tűnő zűrzavarból kiemelkedett egy-egy isten alakja. Néhányat azonnal felismert közülük, a többihez azonban több idő kellett volna. Ahogy előre haladtak, egyre több kép lett a falon, és a kicsik is a falak mentén. Zombori úgy gondolta, legalább ötvenet hagyhattak már el. Valamennyien színes, szövött ruhát és tólmaszkot viseltek. Csak álltak csendben, feszülten figyelve rá. Zombori méltó ellenfélnek szóló elismerésként értelmezte figyelmüket. Amikor azonban olyan gyorsan, hogy szinte észre se vette, bekerültek egy hatalmas terembe, élesen felkiáltott. Ott állt előtte fényesen megvilágítva a Teotihuacani holdpiramisa majdnem teljes nagyságban.